Чому тоді вислів о першій годині немає другого відповідника в первому часу, як то має друга година? Де тут логіка? Де правильний варіант, як бути диспетчерові, коли йому подають відомості, що поїзд, номер такий ось прибуває на станцію о другій годині? Адже диспетчерові не однаково? Означає це в два часа чи во втором часу, бо він тут може так наплутати, що доведеться відповідати перед законом. Цю невиразність у позначенні часу українсько-російський словник успадкував спадкував від академічного російсько-українського словника з редакцією Кримського, де у першому томі на 51-й сторінці стоїть в п'ятому часу о п'ятій годині, навіть без другого значення в п'ять часов. Отже, виникає практична потреба розмежувати в нашій мові ці далеко не тотожні поняття в п'ять часов і в п'ятому часу. З української класичної літератури ми звикли сприймати числівники порядкові з прийменником «о», як позначення точного часу доби. Рівно о до сьомої панна Анеля пройде через столову у кухню. Коцюбинський. О п'ятій годині ми виїхали з монастиря. Коцюбинський. О шостій годині сідали гості за задовгий стіл обідати. Панас мирний. Так на цій формі і треба стати взявши її за норму і рішуче уникаючи хибних висловів у п'ять годин, у шість годин тощо. А як передати українською мовою неточні визначення в п'ятому часу, в шестому? Академічний українсько-російський словник до вислову бути на п'яту годину має переклад бить к п'яті часам. Мені здається, що тут слід поширити значення порядкового числівника з прийменником «на», додавши і такий варіант перекладу «бить в п'ятому часу». Кажемо, п'ять хвилин на п'яту. У словнику Грінченка читаємо «Ой сплю годину, сплю і другу, а вже повертає та на третю». Не треба допускати паралелізму форм типу «не пізніш трьох годин» і «не пізніш третьої години», бо це не збагачує мову, а засмічує. Визначати години доби треба тільки порядковими числівниками, а не кількісними. Отже, слід визнати за єдину правильну норму вислів «не пізніш» як о 3-й годині, Кількісними числівниками треба користуватися тільки тоді, коли мовиться про час витрачений на щось. Наприклад, ми працюємо тепер тільки сім годин. Поїзд долає цю відстань за дві години. Так само слід унормувати і визначення часу за частинами години. І відкинувши хибні вислови, що інколи трапляється в поточній літературі, як пів третьої, без десяти третя, а взявши за єдине правильне пів на третю, українсько-російський словник Академії наук України. За десять третя або десять до третьої, скорочені вислови від «за десять хвилин буде третя година», або «десять хвилин залишилось до третьої години». Половина години передається однаково прийменниками «на» і «до» з відповідними порядковими числівниками «пів» на «третю» і «пів» до «третьої». Звісно, важко відразу перейти до правильного і точного визначення часу після тієї розбіжності, хаосу в письмовій та усній практиці, з чим уже ми навіть звикли але треба колись покласти цьому край і нарешті створити певні норми визначення часу,